Вона не обзивається, іде. Він погнав за нею. Тетянко благає, Бать вже і загнівалася, вже скінчила любити. А я так довго ждав. Зустріль мене, щоб не тужив більше за тобою. Буде тобі легше. Вона оглянулася і стала. Через хвилину мовчить і морщить брови. Він пожирає її очима, відтак тягне її мовчки в останнє напрощання до своїх грудей. Мовчки тане вона у його любові, і словом не опирається. «Прийдеш знов?» шепче він пристрасно, благаючи, і всю душу укладає в оце одно слово. «Прийду!» «Пам'ятай!» Коли опинився знову коло свого коня, не міг здержатися, щоб не обізватися ще хоч раз до неї. «Любиш?» – погнав його голос допитливо пустим лісом, їй навздогін і жде. З-поміж струнких високих смирель здавалося, а заразом на ніві простивні скелі через яр відбилося ясним відгумоном – Любиш, люблю, кликнув молодий голос могуче, а долетівши в глибінь лісу на хвилину стану. Відтак, мол, молодий мандрівник, добився чи не живішого через ліс до його слуху. Люблю, а добившись на місце, тут навіки вмер. І ходи Тетяна тіне нищо неділі лісом. Вгору біжить легким кроком щастям в очах, щоб довго він не ждав, в долину знов збігає, щоб не пізнитися, матір не прогнівати, а все про то мовчить і все спішиться. Немов одна днина збігає тиждень за тижнем, літо розкошує, любов їх міцніє. Приходь, моя туркине, любити не жалуй, Просить він щиро за кожний раз, І доки по прибілу стежку тягнеться ліс, Іде він з нею враз. Все жаль її покидати, Така йому мила, така гарна. Відвертай вже назад, упоминає його іноді, А сама стає йому в дорозі, щоб далі не йшов. «Жалуєш мені ще хвилини?» – докоряє він. «Мене стільки щастя, що ти одна на світі, а ти он яка?» Останнє слово гірким докором. «Я? Грицю? Я?» – питає вона, підсуваючи щудовано чорні свої брови. А в її очах уже і жаль якийсь вражений розгорівся. «Ти? Ти не любиш так, як я?» Все вагається. Все як на роздоріжжі буваєш, або як по вугіллю прибігаєш. Грицью, — відповідає вона, а далі мовкає. Крутка і вразлива, здобувається вона, вражена аж по хвилі на відповідь. «Я утопилася в тобі. Других вже не знаю. Матір свою обманює, а ти…» І не доказує. Та все-таки вагаєся, Туркини, вагаєш, чи вірно ти любиш, о, Грицю, молить вона і глядить на нього великими очима, не обманюй мене. Своє серце сама я знаю, те серце вже не в моїх грудях, у тобі опинилося. Гадки, ще я їх колись думала, За тебе заміняла. Душа, що була колись моя, За тобою болічиться, Не верне до давнього вона ніколи. Не обмани мене. Та все-таки, багайся, Туркини. Її очі спалахнули. Ти кажеш, я не люблю щиру? О, хликнула жалем.